28. A hajó közelében bekövetkezett váratlan robbanás után a v jutani kolonizációs központjában a kovenanttal foglalkozó személyzetnél elrendelték a riadót. Rixnek és Upworthnek szüksége volt némi időre, hogy lenyugtassa a lentieket, biztosítsa őket arról, hogy a hajó nem sérült meg jelentősen, a fedélzeten tartózkodók közül pedig mindenki jól van. Közölték, a kapitány hamarosan részletes jelentést készít az incidensről. A legénység megszabadult a félelemtől, rendesen végezte mindennapi teendőjét. A rutin feladatok közepette az okozta az újabb izgalmat, amikor a lentiek bejelentették, hamarosan megérkezik a hajóra a csapat szintetikus tagja. Faris úgy gondolta, nem lenne rossz, ha rendeznének egy kisebb fajta ünnepséget, amolyan fogadópartit. Jacob rából intott a dologra, Danielsnek viszont nem igazán tetszett. Ő úgy gondolta, a szintetikus nem más, mint egy újabb felszerelési tárgy, olyas valami, mint az automatizált földmunkagépek vagy a víztisztító tornyok. A Covenant legénységének legújabb és legkülönlegesebb tagja nem egyedül érkezett. A vélendjutani Neurológiai Mérnökségének vezetője és a szintetikusok fejlesztési programját irányító két szakember kísérte el. Jacob és Daniels fogadta a társaságot. Miközben Jacob kellemesen elcsevegett a két szakemberrel, Harbizonnal és Gileaddal, a részlegvezető Steinmetz kissé hátra húzódott. Daniels megállapította magában, a szerencsétlen ember úgy néz ki, mint aki nagyon nem szeretne ott lenni, ahol éppen tartózkodik. Már megint egy tehetséges, okos tudós, aki valami irracionális ok miatt retteg az űrtől, gondolta. A szintetikus ott állt közvetlenül Steinmetz mellett. Az arca nyugodt volt és csinos, a lényéből sokkal több melegség sugárzott, mint amennyire Daniels számított. Persze semmi meglepő nem volt abban, hogy külsőre embernek tűnik. Daniels azon kapta magát, mégsem tud úgy tekinteni rá, mint egy gépre. Steinmetznek feltűnt, hogy Daniels a szintetikust méregeti. Letörölte maga somlokáról a verítéket, és előre lépett. Ismét megtörölte a fejét, Közben kissé irigykedve pillantott a szintetikusra, amely különleges bőrfelépítésének köszönhetően nem izzadt. Daniels vagyok. A nő a kezét nyújtotta a tudósnak. Steinmetz kezet fogott daniels -el. Közben megkönnyebbülés látszott rajta, mintha annak örült volna, hogy van mibe kapaszkodnia. Raktár, tette hozzá a nő, majd látva Steinmetz értetlen arc kifejezését megmagyarázta. Én vagyok a felelős a hajó és a kolonizáció készleteért, a gépekért és az egyéb berendezésekért. A szintetikusra pillantott. Ez magára nem vonatkozik. Korábban felkészítették a hajó legénységét arra, hogy a szintetikus emberszerűen fog viselkedni, Daniels mégis meglepte a lény reakciója. A nevem Walter. De feltételezem, ezt már tudja. Igazán hálás vagyok önnek, hogy nem sorol a szerszámok közé. Elmosolyodott. Meghökkentően emberinek látszott. Megjegyzem, nem igazán szeretném az utat egy ládába gyümöszölve, szárított tengergyümölcsei és pár doboz vitamin mellett eltölteni. Ne aggódjon! Miután magához tért az első meglepetésből, Danielsnek sikerült viszonozni a mosolyt. Végigmutatott a kollégáin. Ami azt illeti, mi fogjuk ládában tölteni az út nagy részét. Mély álomban leszünk, miközben ön végzi a teendőit, vigyáz a hajóra, együtt dolgozik anyával. Walter bólintott. Daniels megállapította, hogy kiik a szeme. Már létrehoztam a szükséges kapcsolatot a Covenant fedélzeti mesterséges intelligenciájával, mondta Walter. A jelek szerint jól kijövünk egymással. Bízom benne, ez arra utal, hogy a jövőben együtt fogunk működni. Sokunk élete múlhat ezen az együttműködésen. Daniel látta, Jacob figyelmét leköti a két szakember, ez kelletlenül bár, de Steinmec is csatlakozott. Balra mutatott. Ha készen áll rá, megmutatom a szállását. Úgy érti a parkolóhelyemet? Volter arcán ismét megjelent a tökéletes mosoly. Természetesen a hajó bármely pontja megfelel számomra, személyes aktivitásom szüneteltetésére, de ha kijelölnek nekem egy helyet, és ezt szállásnak nevezik, boldogan elfogadom a definíciót. Úgy látom önnel könnyű elboldogulni, mondta Daniels, ahogy maguk mögött hagyták az előteret. Ilyennek kell lennem. Hogy is lehet még más? Walter kisé oldalra billentette a fejét, a nő arcát tanulmányozta. Önnel is jó ki lehet jönni. Kérem, ha bármilyen kérdése van, tegye fel nyugodtan. A működésemről, a konstrukciómról, a gondolati folyamataimról bármiről kérdezhet, amit érdekesnek talál. Ezt inkább később. Ha akarja, körbevezetem a hajón. Ahogy ön mondta az imént, ezt inkább később. Mivel már áttanulmányoztam a Covenant dokumentációját, úgy vélem nem lesz szükség nagyobb túrára. Persze mindig vannak új dolgok, utólagos fejlesztések, amiket meg kell ismerni. Mindig örömmel veszem, ha utasítanak. Az is nagyon fontos számomra, hogy kialakítsak egy működő munka kapcsolatot a legénység tagjaival. Örömmel tölt el, hogy ezt a műveletet éppen önnel kezdhetjük el. Hízeleg! Befordultak az egyik szerviz folyosóra. Amióta a hajóra érkezett, Volter arcán először látszott némi bizonytalanság. Nem ez volt a szándékom. Én pedig csupán csevegni próbálok, mondta a nő, ne vegye komolyan minden szavamat. Volter bólintott. Figyelembe véve a tényt, hogy a kovenant missziója számos szakterületet érint, így az információ tömeg túlságosan nagy ahhoz, hogy minden részletét azonnal feldolgozzam. Esetleg lenne lehetőség arra, hogy megvilágít előttem valamit? Persze. Mire kíváncsi? Walter mintha habozott volna. Daniels ezt furcsának találta. Tudomása szerint a fejlett szintetikusok nem tétovázhattak. Önszorgalomból monitoroztam néhány céges forrást, és tudomásomra jutott, hogy mostanában felmerültek bizonyos problémák. Történtek bizonyos incidensek, amelyekben a kolonizációs missziót ellenőrző külső entitások vettek részt. Daniels elgondolkodva nézett volt Biztos volt benne, a cég minden a működéséhez szükséges információt beleprogramozott, de a jelek szerint arra is képessé tették, hogy önállóan tanuljon, talán azért, hogy jobban be tudjon illeszkedni a legénység tagjai közé. Vajon mennyit lehet elmondani neki a történtekből? Mennyit kell tudnia? Daniels nem akarta hazugságokra vagy ködösítésre alapozni a kapcsolatukat, ezért úgy döntött, elmondja az igazat. Cenzúrázatlanul, de óvatosan adagolva a tényeket. Igen, valóban adódtak bizonyos problémák. A felszínen működött ez a csoport, amelynek tagjai nem akarták, hogy a kovenant megkezdje a küldetését. Walter a homlokát ráncolta. Daniels megállapította, tökéletesen hajtotta végre a műveletet. Vajon mi oka lehet bármelyik embernek arra, hogy megállítsa a kolonizációs folyamatot? Nem minden ember gondolkodik logikusan. Igen, ezt már hallottam. Aktiválásom óta több olyan esettel találkoztam, amelyek során pontosan ezt jegyeztem fel magamnak. Az emberek esetében sokszor az érzelmek is szerepet játszanak a döntések meghozatalában. Töprengve bólintott. Én tökéletesen meg tudom jeleníteni az érzelmeket. Akarja látni, hogy sírok? A tudósok körében van egy mondás, még egy android is tud sírni. Ne, most inkább ne. Befordultak egy sarkon. Inkább elhiszem, tette hozzá Daniels. Vagy esetleg megvárhatjuk a megfelelő alkalmat, és akkor mindenkit elkápráztathat egy ügyesen kiszámított érzelemdemonstrációval. Voltaire a nőre nézett. Arra is képes vagyok, hogy felismerjem a szarkazmust. Daniels széttárta a kezét. Jól van, beismerem. Maga maximálisan emberi. Annyira emberi, hogy emberibé már nem is csinálhatták volna. Talán emberibb, mint sok ember, akit ismerek. Vagy talán mégsem, mondta Voltör elgondolkodva. Már alig várom, hogy módom legyen személyesen megtapasztalni és felfedezni bizonyos dolgokat, és alig várom, hogy kezdetét vegye a küldetés. Ez a beszéd, mondta Daniels. Üdítőnek találta Voltör lelkesedését. A munkatársaim és én mi nem sok mindent tapasztalhatunk meg útközben, kivéve persze a töltési periódusokat. Rámosolygott a szintetikusra. De ő egész végig ébren lesz. Esetleg beszámolhatna majd azokról az érdekességekről, amiket akkor látott, amikor mi aludtunk. Talán nekem is hasznomra válna, és mástól nem igazán kérhetek ilyet. Walter viszonozta a mosolyt. Ne aggódjon! Nem fogom cserben hagyni. Történjék bármi, én ön mellett állok majd. Vége